Ua me nihteda bi hedih i wasten e bisonatih i la ja umidin, të ndëruar shikuës, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Jemi përsërin e emisionin ton, emisioni i të si quhet qytetrimi vlerave. Jemi duke u mundua që bashkarisht të jakujtojme dvetës pasurin që e kemi, të jakujtojme dvetës vlerat me të cilët në kanë ndëruar Allahun subhanu hëtale. Dhe në si umet, jemi bartësit e këtyre vlerave. Dhe në si umet, jemi ata të cilët do t'ju habartim edhe popujt e tjerë këto vlera me të cilat na ka dhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala me të cilët na e ka treguar rrugën e lumturisë dhe jetës së mirë në këtë botë gjithashtu edhe rrugën e të cilën na e ka garantuar të cilën nëse ne e zbatojmë dhe jetojmë sipas porosive të tij do për të jemi prej të shfetuarve në botën tjetër në botën e vështirsive të mbarë në botën e dënimit të përhershëm për disa njerëz, gjithashtu danë botën e shpërblimit të përhershëm për disa njerëz, Allahu onus qet na ban prej atyve që janë banor të xhenetit. Ishim duke fol për vlerat morale, si kategori e tretë e vlerave islame. I kemi përmendur deri tani vlerat më të larta, më sublime, vlerat qytetërimore, dhe tani erdhi randa që të fillojmë të bisedojmë apo të vazhdojmë bisedën tonë lidhur me vlerat morale që janë pjesë e konceptit të vlerave, apo kodeksit të vlerave që i posedojmë në muslimanet. Filuar me vlerën e mirësis, e cilë në gjuhën arabe quhet El Birru, dhe thamë se ajo në aspektin gjuhësor e ka kuptimin e sinceritetit, e vërtetsis, ku njërju e bon diçka dhe atë e bon sincerisht, e bon përshka të arin kënacin e Allahu të cilë është një i vetëmi, zotë i vërtetit. Gjithashtu thamë se aje ka kuptimin kër njeri u zgjirohet apo angazhohet me më shumë vejë prate mire. Me ato vejë prate mire, sikur se ishte mirësia dhe sje dhe e mirë dhe e prinderve që quhet në gjuhën arabe birur u alidejnë. Pastaj e përmendëm definicionin e shejhull islami më një tejmija i cili thotë se mirësia është gjdo gjë që e ka urdruar Allahu subhanahu a talë. Sëpse Allahu gjëreshanu në kuna thotë Innal abrara lafi ne'im matvaritat bamir rasit ata qe bëjnë mirë do të jan në tenacit e Allahut subhanuhu teal prandaj për shkak të këtyra veprave të mira ata e kanë merituar prandaj çdo gjë që na ka urdhëruar Allahu xheshanu hyn në, në emërtimin gjë e mirë veprë e mirë mirësi gjithashtu edhe ajeti tjetër ku Allahu xheshanu thotë se nuk është mirësi të këthehemi në njënë dhe në përendim. Nuk është mirësia e plot absoluta në këtë gjë, o lakin e lëbirra, men amen e billahi, o lehum e lë akhir, i lë akhir e lë aje, por mirësia është aje që besonë Allahu në ditën e gjukimin, dhe pastaj gjatëja që i nëmronë Allahu Gjereshanuhu, kjo të regonë se gjdo gjë që në ka ordruar Allahu, subhanahu wa ta'ala, është mirësi. Në një jetë tjetër, Allahu Gjereshanuhu e përmendë wa taawanu alal birri wattaqwa Prandaj kur të përmendet ky emërtim mirësi edhe devotshmëria në mënyrë të ndarë, atëra njëra nën kupton tjetrën dhe tjetra nën kupton atë që është e kundërta. Ndërsa kur përmendet bashkërisht, atëherë kemi të bëjmë dy gjëra që janë ndrishe njëra nga tjetra, edhe çdo njëra nga tjetra. Prandaj, një përdefinicion që gjithashtosh i mirë, edhe që tregon se sa nocion i gjerë Le sa vler përfshirë se është mirësia është definicioni i Abdulrahman ibn Nasir al-Saadi, i cili Allahu mëshira ofi cili thot, ajo është emër për mnedhës, në të cilën bëjmë pjesë besimet, aqaid i manimie, do të thonë besimet që kanë të bëjnë me imanin e njeriu, në të cilën bëjmë pjesë veprat e zemrës, në të cilën bëjmë pjesë edhe veprat e gjymtyrave. Dhe në të bën pjesë gjitha urdhrat Mbetësi edhe na ka urdhëruar Allahu xh.shanu largimin nga gjitha ndalesat që i ka ndaluar Allahu subhane ve ta. Për kjo është mirësia. Çdo gjë që ne ka urdhëruar Allahu që ta bësojmë, çdo vepër të zemrës, çdo vepër të gjymtyrës, dhe çdo gjë që është urdhër i Allahu xh.shanu, dhe largimi nga çdo gjë që e ka ndaluar Allahu xh.shanu, kjo është mirësia. Kjo është ajo që për neve kërkohet që ta promovojmë. Kjo është ajo që kërkohet për neve si mirësi tua dorzem to iapim të tjerë. Gjenerata që vijnë pas neve, gjithashtu edhe popujt e tjerë me cin takohen. Kategorizimi i mirësisë në Islam është në këtë mënyrë. Ë, lloji i parë është mirësia e cila ka të bëj kur dikush shpenzon nga pasuria e tij për disa qëllime të ndryshme, me ndihmë të varfërin, me ndihmë të semurin, me ndihmë të yeti, me ndihmë atë që ka nevojë për para për të, për, të, për të arsimuar dhe kështu mëral, dhe nuk kërkon kundërvler, nuk kërkon kompenzim. Dhe më thonë, është shpenzim i cili nuk ka thon, kompenzim i cili i përket kësaj dënjaje. Dhe më thonë, atë që i kemi dhonë, atë i kemi dhonë për hirtë Allah Gjeshavu, që të kryhet një obligim, që të zgjidhet ndë një problem, që të largohet ndë një breng, që të gëzohet ndë një femi, edhe nuk kemi nevoj që në kompenzohet në këtë e botë. Nuk është diçka që kompenzohet. Për dhe Allah subhanahu e ta'ala nuk kërën thot, lanu ridu minkum, gjezaen, uala shukura. Inna ma nutaimu kum li vajhilla. Ne ju furnizojmë për hiltë Allahu subhanahu e ta'ala. Lanu ridu minkum gjezaen, uala shukura. Për juve në kërkojmë ashtë përblim, e ashtë falendelim. Pse? sepse qëllimi kryesor është ta arrijë te riktëknacia e Allahut xaleshanu hu alajalalu edhe ai është ai i cili do të na shpëlbeln për ata veprë të mirë që e kemi bër për këta ndihmë që e kemi siguruar prandaj Allahu subhanahu wa taala thot se kjo është një mënyrë se si njeriu ta mbizotron kooperacinë e tij dhe thotu më men, ju ka shuhana nafsihi fa ulai ka humul muflihun e kush aron e kush arrin që, që ta mbizotron që ta mposht ko pratsin e ti, këta njëre zhjena ta që kanë shpëtuar. Përnda e kjo është kategoria e pare mirësis, kur dikush shpenzon, jep edhe nuk përret as një kompenzim, e largon do një breng, do një problem, do një e, fatketsi, dhe nuk kërkon as një kompenzim që i përket kësaj dënjoje, dhe kompenzimi ti është e këllahu subhanahu e tal. Gjithashtu kuptimi i dyte, po kategoria e dyte mirësis është gjdo vepr e mirë, e qëja ka të bëj me fjallën edhe ka të bëj me veprat. Sa i përket mirësis në fjallë, o shkur njëri u fletë mirë, edhe do më thonë gjithë komunikimit, edhe zbukuron fityrën e ti me busqeshe, mundohë që me fjallë të mira të përfiton e, mirësin apo të përfiton do një njëri dhe të afronë në pramre dvetës. Pas taj në përmedet vetës të afronë, më pranë Allahu Subhanahu Ata'la. Edhe kjo është ajo, që mund të quaj me dhe sjedhja si e mirë. Dhe o thonë, njëriu ka mundësi që me sjedhjën si e ti të mirë. Të arin shkallët e njëriu që agjeron, dhe atë që falë, përndërprejt. Pandaj, përndaj, fjalla është ajo me të qenë ne du të mundohemi që të afronëm dikën. Por, duhet të jetë e kufizuar dhe mos të tejkalohet kufia kufiri i asaj që është mesatar, sepse shpesh e njeriu, nëse te te pron me stonicitë të fjalëve, me zbukurim të fjalëve dhe mundohet që me i rendit ato në mënyrën më të mirë, ndoshta edhe haron esencën. Dhe premjetit shndrohet në synim. Premjetit shndrohet në synim. Fjalët janë mjet me të cilët ne i bartim kuptimet tona deri tek tjetërku tjetër kush, dhe mundohemi që t'ja kumtoj mesajin, t'ja dërgojnë porosin, por nëse, fokusohemi vetëm të këfjale, vetëm të këmonida se si e themi, vetëm të këmonida se si e prezentojmë, atërë shumë let mundët që fjale të shëndrohet në qëllim, edhe nuk mbetet vetëm se mjetë, pra ndaj kanë thonë djetartë se dhud në pas kujdes, mos me të i kalu kufirin e asaj që është mesatare, dhe mos të bëjmë që në përmet fj Nëse fjalët i shëndrojmë në qëllim edhe t'i largojmë nga të qenurit mjet. Prandaj kjo është shumë më rëndësishme. Atëre, nga një vepër e mirë nga cilësi e mirë shndrohet në vepër e rryer. Dorsa mirësia me vepra është ku njeriu e spenzon emrin e tij. Do të thonë e angazhon atë famë dhe atë prestigj që e ka për me ndihmë duke i. Ose angazhon vet për ta ndihmuar dikën. Për me ndihmua edhe të të kalojë donjë fatkeçi Edhe kjo e nxit pastaj që të krijohet një dashuri mes njerëzve që ja e kanë ndihmuar njëri tjetrin dhe të të krijohen urrat lidhëse, urrat lidhëse që e lidhin edhe e forcojnë bashkësinë. Dhe sa më tepër që njeriu angazhohet, edhe mundohet me ndihmë të tjerë me emrin e tij, domethënë me pozitin e tij, me trupin e tij, aq më shumë ai do të jetë i dashur sepse jo vetëm se osh ndal tek ndihma materiale duke i shpenzuar pasurinë e, shpenzu pasurin e tij, ai ka shkuar një hap më lart edhe është angazhuar edhe me trupin e tij që të ndihmon ata që kanëvojë. Prandaj, ky ka dy dobi. Dobia e parë ose përfiton një lidhshmëri me ata që e ka ndihmuar dhe përmend, ata e përmendin për të mirë, edhe ndoshta elusin Allahun që ta mëshiroj për shkak të ndihmës. Gjithashtu edhe ai fiton ë se vapat e Kallah subhanuhu ta në të njëjtën kohë do bija e tretosh se ai e largon një breng apo e eliminojnë një fatkeçi e cila ka qenë pranishme dhe ja lehtëson uh, jetën e vështirë që e kanë disa njerëz. Prandaj thot Mavardiu, thot se mirësia konsideroho shkak i bashkimit, shkak i afrimit, sepse thot bëhet shkak që zemra të qëndrojnë njëra pran tjetrës. Pastaj duke qendruar njëra pranë tjetrës, krijohet dashuri kriohen, dhe krijohen, do të them, lidhje të forta mes tyre. Për këtë Allahu subhanehu ve teala ka urdhëruar që të ndihmohen njerëzit në mirësi dhe e ka përmendur miniher pas mirësisë, devotshmërisë, duke e konsideruar ata si esencë e bashkimit e njerëzit ku janë të bashkuar rreth një qëllimi, rreth një idees dhe në rreth parimeve të caktuara atëherat malet mundën ti ti realizon realizojnë prandaj Allahu në Kur'an thotë wa taawanu 'alal birri wa taqwa do ndihmojeni njëri tjetrin në mirësi dhe në devotshmëri sepse në devotshmëri oshkërcia e Allahut subhanahu wa taala më kurie i devoçam edhe mundohësh ti kryesh obligimet e Allahut dhe allahu, shanu do të fito ta fitosh kënaçin e Allahut subhanahu wa taala derisa kur e bën një vepër për, për ta ndihmuar dikën, atëherë do ta fitosh edhe knajsin e njerëzve. Prandaj thotë, më vardiu edhe kush e bashkon knajsin Allahu subhanahu wa taala, apo pëlqimin e njerëzve, atëherë kynjëri e ka arritur lumturinë edhe gjithashtu i është plotcuar beqatia që Allahu subhanahu wa taala e ka dhënë. Prandaj mirësia konsiderohet një vlerë morale madhështore prej vlerave islame e cila i përfshijnë gjitha elementet e hajrit dhe të dobish dhe bamirësisë. Prandaj Allahu subhanehu ve teala e ka përmendur bashkë me devocionin dhe nefedhim thamse, këto dy emre, këto dy emërtime mund ti quajmë sinonime. Se njëra kur u është patjetër atëra nuk kupton edhe tjetrën, ndërsa kur janë bashkë ato përmendura, atëra njëra e nënkupton bamirësinë dhe sa tjetra nuk kupton devocionin dhe Allahu subhanehu ve teala. Dësa kur përmendën daras Ata me sikur isë njëra aludon në tjetën. Prandaj Allahu subhanahu wa taala i ka përshkruar vepruasit e thamirës. Ata që do të janë prej të dalluarve, prej atyre që do të shpërblemonë mirësitë e Allahut subhanahu i ka emëruar me këtë emër duke thënë innal abrara me të vërtetë mirë, mirë ato mirbërasit do të janë në klasitë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj për këtë shkak feja jon nxit në angazhim proaktiv, në angazhim për të ndihmuar ata që kanë nevojë, në angazhim për ta përhapur të mirën me fjalë, me siguri më atë ku fiziçe e përmendën më herët, dhe Islami është ai i cili kërkon për neve që në ne praktikë, sikurse ka qenë rasti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka cin shembulli më i mirë praktikës si duhet të ndihmohet. Prandaj kur ka ardhur një ditë i dërguar e Allahut, a.s. i friksuar të këgruaja e ti, pasi që i ka është shpaldja, dhe ajo i ka thonë, s'ke pëse të frigohesh. Se Allahu Gjereshanu hu, nuk do të të në poshtë e ty, dhe, nuk, nuk do të të, të poshtëroje ty, sepse ti aj që i ndihmon të tjerët, e ndëronë misafiren. Do më thonë, gjithashtu edhe kur i bo, diku i padresi, je i pari, cili angazho që të largohet. Pra ndaj, këto elemente, ju në elemente që kan edhe ka qenë, dhe më thonë, vler esenciale e cila e nënkupton islamin apo përfshin qdo gjë, të cilën e ka urdruar Allahu Gjereshanu, gjithashtu largimi nga gjitha, gjitha që i ka ndaluar Allahu Subhanehu vëtala, përndaj, kjo është prej vlerë e më madrështore, më të larta, dhe në si musliman kemi të drejt të krenohim të, sepse efekti i këtyre gjireve shi e qartë. Dhe më thonë, ndoshta, nuk do të shohim mëny të manifestimit të mirësisë së pastër, aqë shumë sa manifestohet e këmëslimat. Vjenë dikush edhe le ushqimin përre dhe rësë të ndë, edhe nuk dëshiron e asë që të shfaqe që ti ta dish kush është aqët ka, dihmuar, e fsheh, sepse islami e kanë zidë. Dhe më thonë, e brenga e vazhduashme për fqinjet, për njerëzit tjerë është pies e natyre se si e tojnë muslimat dhe asë njëherë, nuk është e mund shme që një muslimantë bën gjumë, i qetë, i ngopur, dhe në rahati për dhe resafqinje të i është i uritur, për ndajon, në disa vlera që, për gjatë historisë, për edhe sotë, e rhamdo a kemi shumë shembuj, të mirë ku vërtetohet se muslimantë e kanë kuptuar këtë vlerë madhështore islame, e kanë praktikuar dhe e kanë bërë pjesë të jetës së tyre ajo kamet vërtet dobi të shumta dhe madhashtore do të tha nuk do të kemi mundësi ti përmend të, të gjithë po do të përmend disa prej tyre. Tot mirësia është rruga e cila të çon drejt xhanetit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtë e tham duke cituar ajetin innal birara lafi le neim ose ajetin ku Allahu jsonë thot innal birara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Do thon me të vërtetë mirë bërësit ata që kanë bërë mirë do të pinë nga enët që do të kënë pije e përzir me kamforin me një erë dhe aromë të kënçme që Allahu e ka pregatitur për ta. Do të jene kënësitë Allahu subhanë e hojtarë. Për shkak se kam borë vepra të mire. Gjithashtu, për gjirave që i kam përment, është se mirësia e shtonë jetën e njëriut. Ky shtim jetës ka të bëj me atë që Allahu Gjeshanuhu e ka shenua në fletat e njëriut me lekme, se tek fletat e melekve ka mundsi të ndryshohet kaderi Allahu xhënja. Dhe të shtohet apo të shënohet diçka në mënyrë e kushtëzuar. Domethën kur Allahu xhënja këti do të shtohet jeta për kaç, nëse vepron mirë. Prandaj Allahu xhënja e ka bërë atë simia që të shtohet jeta njeriu dhe të shtohet begatia jetës së tij. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yazidu fil umri illa al birr. Nuk e shton umrin, jetë gjatjen jetës gjatën e njëriut asgjës si kur mirësia, wa la je ruddu l'kader e illa dua dhe nuk e ndryshon, caktimin e Allah o gjeshon asgjë tjede përveç duas, dhe dhvahin në rrëgjula la ju harame, rrëzka bi khatije e tin je ameluha, dhe njëriut do t'i ndalohë, do t'i largohët një furnizim që Allah hoja ka caktuar për shkak të mëkatit që e ka bërë, pra ndhej shtesa jetës, e ndryshimi ka dhejt, është ai ndryshim që çe ikan melekët ku Allahu xhëshanuaj e ka shënuar, por ajo që është në Lauhi Mahfuz ajo nuk ndryshon. Ndryshon ajo që melekët e kanë në fletat e tyre ku ka, do të thon, ku është shënuar sigur për shembull rasti ku thotë ky njeriu do të jetë thën kaq, po nëse bën vepra të mira të shtohet kaq. Edhe kështu, me radhë do thon, ajo që është në fletat e melekëve. Gjithashtu, mirësia ose prehshkaqja e lumturisë të, të, të njerëut në këtë botë në botën tjetër Allahu subhanu e talën, kërna thot men amir e salihan, min dhekerin e unë tha, vëhua mu'minun, kush vepron mirë, qoftë mashkull ma apo femër, dhe është besimtar, felën u hi jennehu hajaten të ijebe. A ti do të jam mundësojmë që të jeton një jetë të mirë, u alën eqzi jennehu më agjrahu mbi ehseni ma kjanu i amelun, dhe o të është problem, atë për vejë prën që e ka borë në mënirën më të mirë. Do më thonë, Allahu do të e jepë atyre q Edhe pastaj, pas, pas argjëve të ekspresave botë, të kthehen te Allahu Xhashanuhu ku ata marrin shpëtimin e tyre të, të të madh dhe të pakufishëm që e ka përgatitur Allahu Subhana ve Teala. Gjithashtu, veprat e mira janë shkak apo një element që ndihmon që njeriu të ketë përfundim të mirë në këtë botë. Prandaj, ka thon Peygamberi Sallallahu Aleihi ve Selam, kush largohet nga nështrimi i Allahu Xhashanuhu, nga bindja ndaj Allahu Subhana ve Teala, ne tham se mirësia është çdo vepër që na e ka urdhëruar Allahu xheshani. E këto vepra çon bindje, adhurim, në nstrim të Allahut subhanehu te. Dhe kush largohet nga kën nstrim të Allahu xheshani do të vdes me një vdekje e cila i përket kohës së një rasti, domethënë do të vdes në mënyrë jo të mirë. Dorsa ai i cili vazdon dhe jeton me nstrim të Allahu xheshani, me veprat e mira, ai do ta meriton përfundimin e mirë edhe domethënë përfundimin e mirë në këtë botë për shkak të anëstrimit që e ka bënte Allahu subhanahu wa taala. Prandaj mirësia që e bën njeriu është një element i cili ndihmon që njeriu të ketë përfundim në këtë botë. Përfundim të mirë, ose përfundim të cën gjithne e shpresojmë, ose përfundim që gjithku kush për neve e kërkon. Edhe pas atij përfundimit vijnë klasit dhe mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. Ktu do të bëjmë një ndërprerje të shkurtër që të vazhdojmë emisionin tonë në pjesën e dytë ku dhe të vazhdojmë të flasin për mirësin edhe për vlerën e bashkëponimit si vlerë islame morale. Në nditë që në pjesë në dytë emisionet. Këtë e më përsin e emisionet tonë, ishim duke folë për vlerën morale të mirësis dhe i përmendëm në fund disa dobi që i ka. Dhe prej dobive të shumë të që i ka mirësia është që jam mundëson një liut një përfundim të mi në këtë votë në të largimi nga kjo botë të jetë në mënirën më të mirë, edhe të fillon pas sa i knasija Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe është problemi që Allahu në e ka premtuar, nëse jemi të përqendruar në bërjen e vej prave të mirë. Allahu subhanahu wa ta'ala, pre neve kërkon që ne të vepremirë, nëse jemi të vazhduoshem, nëse arim kontinuitetin e vej prave të mirë, edhe i bëjmë atë në mënirë përndër prerje, dhe duke mos bërë, o stilimet të shumë të apë ndryshimet të mëdha, Allahu në ka premtu se do të na e përfundim të mirë. Sepse a i cilë ergot nga nështrimit e Allahu subhanu tala, ati Allahu gjershanu hu do të jam mundëson një vdekje, e cilë është vdekje si kur në kohën e njëransës, si kur në kohën ku njerëzit kanë qenë lërgë Allahu gjershanu hu, me të sitë kanë qenë hidruar Allahu subhanu tala. Ndërsa a i cili mundohet me e të mirë, ati Allahu subhanu tala do të jam Siccëshiknaçur Allahu subhanahu wa ta'ala. Vetësto prej dobive që i ka mirësia ose Allahu xhashanuhu i doa të njerëz që bëjnë mirë. Gjithashtu edhe ata njerëz të cilëve u bëhet mirë do t'i dajnë këta njerëz. Është një fjalë, do të them e njohur se mirësia i ka robruar zemrat e njerëzve, sepse njerëzit janë të krijuar dhe janë të prirur të të duan ata të cilët bëjnë mirë ndaj tyre. Dhe po thonë, Allah i ka kryo njerëzit që ti duan ata që bëjnë mirë nda e tyre. Pra ndaj nëse dëshiron që zervët e njerëzit të i përfitosh, të i, pra, i afrosh pran vetës, bëje ata në, në përmjetë mirësis. Allahu në kuran thot, La jan hakumullahu anilladina lem ju katilukum fiddini wa lem ju kërgjukum indijarikum en të berruhum më të kësitu e lejhim. Allahu nuk ju ndalon, që dhe atyre që nuk kan luftuar këndër juve, dhe nuk ju kanë zer juve nga shtëpit tuaja, që e të tregoni mirësi, edhe të jeni të drejt në tyre. Inna Allah, ju hibul muqësitin, Allahu i do atë që jenë të drejt. Qikoni Allah Gjeshanu nuk në ndalon, edhe ndaj jo muslimanme, që e të tregojmi mirësi, që të bëjmë veprat e mira, dhe të tregojmi drejtësi, sepse kjo është esenca e sistemit islam, të realizohet e mira, edhe të zbatohet drejtësia sepse Allahu xhënshanu i do ata që janë të drejt. Prandaj këtu do ta përfitojmë edhe dashurinë e Allahu xhënshanu gjithashtu edhe këta njerëz që ndoshta nuk janë musliman për shkak të mirësisë tonë ndaj tyre do ta do nave si musliman ndoshta do të bëhet shkak që ata të fillojnë të pyesin për Islamin dhe të mundohen të gjejnë ndonjë mënyrë për të arritur deri tek Islami. Gjithashtu Allahu subhanehu ve teala mirësinë ka bur para kusht që njeriu të shpëton nga azabi në ditën e gjukimit. Dhe më thonë, në atë ditë kër njëri ju dhëtë bëlla faqon me, me realitetin e jetës e tyre, me përfundimin e jetës e tyre, dhe më thonë, me rezultatin përfundimtar të asaj që e kam veproar, Allahu dhëtë i shpetan, ata që e kam bërë vepra dhe mire, Allahu në kërna thotë, وَمَاِنْدَ اللَّهِ خَيْرُنْ لِلْأَبَرَرْ Nërsa ata, ajo që është eka Allahu, subhanahu wa ta'ala, është më e mirë për ata që kanë bërë vepra të mire. Për ata që kanë pas mirësi, sepse Allahu qërësha nuhi i ka mbrojtu, sepse të ka qenë të përqendruar edhe në fjallë, edhe në vepra, edhe me pasurin e tyre të përqendruar në bërjen e veprave të mire. Gjithashtu, mirësia është një prej cilsive, pa të cilet nuk arihet kulmi i e, cilsive të mire moral. Thot për nga merës Allahu a.s. Aleikum bisidq ju porosis që ta folin qdojrë të vërtetën, të jeni të sinqertë. Fe inë në sidhë ka jehdi ilë albir, sepse sinceriteti e qonë njeri unë në drejtë drejt rrugës së mirësis, e qonë drejtë mirësis. Va inë albirë jehdi ilë al gjenne, ndërsa mirësia është rrugëa dhe gjenetit. Qikoni, Allahu Subhanehu Ateale i porosit, dhe në pegame se Allah san, i porosit që këte vetë, që të kujdesin që gjdojrë të afolin të vërtetën. Sepse e vërteta është rruga për me arit të erit e këmirësia. Dërsa mirësia është rruga për në gjenet. «Wa la jezalu regjulu jesduku, vajet të harra sidka, hatta juktebe indallahi minë sadikin. Edhe njeri u dhe të flet të vërtetën. Dhe të mundohët të jetë që gjdojrë të flet të vërtetën, dheri se Allahu të ashenon në libri në njerës vetë, sinqert është këj. Sinceriteti është parakusht për mirësin, dërsa mirësia është parakusht për gjenetin. Pra dhe nëse të shiron, që të arish mirësin e cilë është parakusht i gjenetit, atë e duhet të folisht të vërtetet. Nuk plëtësohen cilësit morale që i kërkonë Allahu prej neve pa mirësin. E parakusht i mirësis është sinceriteti. Pas të e thotë, o la e zalu, o ja ku më kjedhim, dhe keni kujdes nga, nga njështra, sepse gënjeshtra i çon apo orienton njerin drejt mëkateve dhe mëkatet e kanë përfundimin e tyre në zjarrin e xhehenemit. Dhe njeriu do të vazhdon në gënjeshtër, edhe në zgjedhjen e së gënjeshtrës. Do të thonë vazhdimisht do ta ose do të gënjen ose ose do të munduohet djishme e bën ndonjë trilim do një gënjeshtër, derisa të shënohet tek Allahu xhashanuhu si gënjeshtar. E kur shënohet si gënjeshtar, atëherë vetëm se ka përfunduar çështja e tij. Gjithashtu Më vjen si a osht shkak për afrim, edhe për përhapjen e shpirtit të bashkpunimit në shoqëri. En as ibn Malik radiallahu anhu thotë atë ragon një rast, po njërin prej ashabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Ayush Abu Talha El Ansari. I cili ka qenë njëri prej ansarëve më të pasur në Medinë. Edhe ka pasur një kopsht me drunj të hurmave, i cili ka qenë afër e xhamisë pejgamberis sallallahu alaihi wasallam. Ne Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shpesh ka hyrë në atë kopsht, në atë uh, pemishtë edhe ka pirë nga uji edhe është ushqyer me hurmat që i ka pas, që i ka pas, domethënë ky njerëj, ky ashabi pejgamberis sallallahu alaihi wasallam. Ne ditë zbret një ajet ku Allahu xhehen e thotë: "Lentanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Nuk do të arrini mirësinë, shikoni, nuk do të arrini mirësinë. Domtha mirësia është qëllimi, pas ti vjenë përfitimi i gjenetit të Allahu subhanahu talë. Allahu në e mundësoftë gjithve neve që të knaci me mirësi të Allahu gjëshanë në gjenet. Dhe lënë të nalur birre, hatta të në fiku mimma të hibbon. Dheri sa të mos e shpenzoni, ata, apo nga jo që, ajo që e done. Atër e është qua i butalha dhe ka shku, ka shku të i dërguar i Allahu Muhammadisallahu alaihu sallam dhe i tha, e kam dëgjuar a jetin ku Allahu që e shano thotë se nuk do të arini mirësin përderi se nuk të shpenzoni nga jo që e doni, edhe pasuria që mësë shumë t'je dua është në vendin e quajtur jërha, është një pëmishë të me hurma, prandaj una dua që të bëja të sadaka, edhe për ty kërkoj që t'ita ndash ashtu si dëshiron ty. Edhe shpresoj se me këtë do të përfitoj një mirësi të cina tharuj të kallahu subhanahu etarë. Aser kuran dice ata idrguarilla Allahu Muhammed sallallahu alaihi wasallam ba khin ba khin dona shprehje që i kanë shprehsi si si, e, si gëzim do të thon si shfaqjet e gëzimit me këtë vepër sepse muslimani gëzohet me veprat e mira sepse kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk është për atyre që e shikojnë elementin negativ sikur se kemi sot disa njerëz e bëjnë një vepër të mirë në mesatë të gëzohet dhe ta përgëzojnë Edhe uron, edhe ja prana, e ta uron e ta lus Allahun që t'ia pranon atë për të mirë ai e kritikon ndoshta edhe fillon edhe debaton rreth qëllimit ku ka qenë qëllimi, cili ka qenë synimi. Do sa pegamës at Berginberg, bekh, "Dhalike malun rabih." Kjo është me të vërtetë pasuria e cila është fituese, është mall nga e cila do të fitosh. Kjo është pasuri nga e cila do të fitosh. Edhe thotë "Andijova atë çe tava da unë mendoj se më e mira është çtitja ndash këta në mes." të familjarëve tuaj, dhe më thëmë të ndash këte, si sa të ka dhe atyre që jenë nga familje jute, pra së te ka thënë e butal, ha efo aluja rësullat dheve prekshtu, edhe e ndahu në mesin e familjarëve të ti, dhe kjo shka u bo shka, ku bo shka ki bashkimit të zemreve, bashk, shka ki bashk punimit, indihme së ndërsjellë, edhe e të regoj përgjëtsin që e ka bën besimtari edhe ndajtë të tjerve në shoqerinë ku jetonë. Gjithashtu me mirësi qetësohen zemrat të cilat janë të hutuara dhe zemrat, domethënë shpirtrat që janë të friksuara, edhe stabilizohet bashkësia e një populli apo një bashkësi të njerëzve. Thot Abu Hurajra radiallahu anhu ardha se i dërguari i Allahut Muhammed sallallahu aleihi ve sellem ka thënë, çdo nyje që e ka njeriu për atë do të jep çdo ditë sadaka, në çdo ditë që lind dielli do të jep sadaka thot si jep sadaka si është mënyra është vetëm të shpenzosh diçka ka thonë jo ta adilobej në të njënin sadaka nëse e i drejton dy veta i pai ton dy veta edhe tregon drejtësi me fytyrë edhe kjo është sadaka të ndihmosh njeriu në kafshën e tij edhe kjo është një lemosh gjithashtu që të mbash diçka mbi të ndihmosh që të ngarkon diçka mbi kafshën e tij edhe kjo është lemosh që ta mbash të mbash diçka nga pasuria e tij nga malli i tij në fjosh lëmosh dhe fjala e mirë është lëmosh dhe çdo hapje e hec për në xhami është lëmosh që të largo rreth nga rruga është lëmosh do të thonë këto veprat e mira bën shkak për shkak efekti është pozitiv sepse ti nuk jeni nga ata të cilët largohen nga njerëzit e tjerë po përkundër asje pjesë e bashkisë e cila ndihmon pjesë pjesë e bashkisë e cila insiston që të bën veprat e mira ndaj njerëzve prandaj O është një fjallë që nga thonë el, el, el ebraru, tome rubihim ul ardhë, dhe dhe dhe kur ka bamires, kur ka vepër mirë, njëras që bëjnë të mira, atër e gjadron edhe toka, ndërsa ku ka mëkatar dhe ku ka, dhe me më thonë, mëkate, zulum, pa drecësi, atje me siguri se ajo tok shkatrohet, aje vend fillon dhe rënohet edhe largohet prej, prej ti bereqetje Allahu subhanahu atan. Gjithashtu në një hadith, Wasallam, se më të vërtet të rektari që ka bërë vepra të mira do të del nga grupi i më katarëve do të rinjallën atë të rektari që nuk kanë bërë vepra të me, që nuk kanë të reguar mirësi. Të të përgjallën së Allahu a.s. inë të të gjare, ju ba thune jo me lëkja me fujara më të vërtet të rektari në ditë e gjukime do të rinjallën si kur më katarë illa men i teka Allahe o berra o sadaqa, përveç ati që ka, pas frigu prej Allahu subhanehu e tala, që ka bërë mirësi dhe që ka qenë i sinqertë në punën e ti. Dhe të në kretion këto, dobi që i ka njeri ju nga elementi i mirësis që është një element apo një vlerë vler bazë e, e konceptit moral që e ka njerësi. Dhe të në kjo është vlera e parë si vlerë morale që ne e përmendëm Si vlerë që është pjesë e si konceptit islam bimoralin, edhe si një vlerë e cila është më dashtore e asaj që ka gjithë këto, dobi të i numruam. Tani do të fillojmë me vlerën e dytë, e cila është vlera morale, do të them vlera e dytë nga vlerat morale, e cila është gjashta në radhë prej fillimit, ajo është vlera e bashkpunimit. Allahu subhanahu wa taala prej neve do të kërkon që ne të solidarizohemi. Prej neve kërkon që ne të bashkohemi dhe të ndihmojmë njëri-tjetrin në vepra tamira sepse njeriu është i krijuar në këtë mënyrë siç thot Ibn Halduni është ka nevojë nga ndihma në çdo domethënë në çdo uh, arritje në çdo qëllim domethënë ashtu është i krijuar është i krijuar dhe ka nevojë për ndihmë ka nevojë për bashkpunim në çdo qëllim që dëshiron ta realizon prandaj uh, nëse e ka vendosur një synim në jetën e tij ai ndoshta ka mundësi ta realizon atë synim vet por nëse atë e bën me anë të bashkpunimit ma në të solidarizimit mes, edhe ma në të bashkimit të forcave atërë me sigurisë se kjojë realizimit të të bëth më i mirë. Prande, e thot, njeri ju ka nevoj të bashkëpunon me njerëzit e lojit të ti, të ben, i ben halduni, edhe të siguron për vedveten. Fidhimisht, ushqimin i cili është esencial për jetën e ti, gjithashtë të e ka nevoj për me bashkëpunu me ato që nga lojit ti, nga familjati, nga fisit ti, për me unë mbrojtë, dhe më thëna i fletë nga një aspekt sociologjik, sepse është nevoje esenciale, dhe më thëna bashkëpunimi për të arritur dhere të kushqimi dhe për të arritur dhere të mbrojtja. Pra ndaj, definicion i bashkëpunimit në mirësi dhe, apo ndihme së ndësijet në mirësi dhe në, në devëqëmëri është, kur muslimani e ndihmon vlau në vetë musliman në veprat e mira. Kjo është ejo që ka kërkohet prej neve, që ne të nd dhe ta nxjisim dhe ta ndihmojmë në veprën e veprat e mira, që ta ndihmojmë që të nënshtrohet Allahu subhanehu ve teal. Gjithashtu edhe që ta ndihmojmë që ai të largohet nga mëkatet që Allahu xhe lshanui i kanë dalur. Ibn Kathiri në ajetin ku Allahu xhe lshanui thot wa tasmu si bi hablillahi jami'an wa la tafarruku, dhe kapo në gjithë fort dhe fuqishëm pelitarin Allahu xhe lshanui. Dhe mos i ndani E ka komentuar se Allahu urdhëron që njerëzit të jenë afër njëri tjetrit, që të bashkohen dhe e ndalon, domethënë, përçarjen dhe, dhe mospajtimet. Dhe kjo si realizohet, domethënë, largimi nga përçarja dhe nga mospajtimet që ka mes njerëzve me bashkpunim në mirësi dhe në devotshmëri. Domethënë, ku njerëzit ndihmojnë njëri tjetrin që ai të nështrohet sa më shumë Allahu xhërshon, që ai të bën sa më tepër veprat e mira dhe të largohet nga mëkati. Disegnares ikan si kategorizuar njerëzit nga aspekti sa ata janë të gatshëm për me ndihmu apo për marr pjesë në atë bashkëpunim. Njëri prej tyre është Imam Averdi, i cili thotë, nëse i shikojmë njerëzit, ata mund t'i ndajmë në katër kategori. Kategoria e parë është ai i cili ndihmon edhe kërkon ndihmë. Domethënë, i cili është i gatshëm, që edhe i vetëm vetëm të vetëm vet ndihmu, gjithashtu edhe që të kërkon ndihmë. Prandaj është për atyra që dihmoin edhe bashkpunojnë, edhe kjo është i drejtë. E zbatojn atë obligim që e ka, gjithashtu edhe kur e kërkon të drejtën e tij, e bën atë në këtë në mënyrë të drejtë, edhe në këtë mënyrë ajo është edhe faktor efektiv në bashkpunimin mes njerëzve, gjithashtu edhe ai i cili përfiton nga bashkpunimet e të tjerëve dhe ky njeriu është më i lavdruar sepse e bën atë që e ka obligim ndaj të tjerëve gjithashtu edhe vetë e merr atë hisën çë e bën. Prandaj ajo është i, i falëndëruar për ato që e ka ndihmuar, gjithashtu edhe është i arsyeshuar kur e kërkon të drejtën. Edhe këjo është situata më e mirë ku njeriu domethënë edhe ndihmon edhe kërkon ndihmë për të tjerëve. Në kategoria e dytë është ai i cili as nuk ndihmon e ashë kërkon ndihmë. Ndihma është njeriu i cili izolohet, është një person i cili largohet nga të gjithë e ka penguar hajrin e tij. Gjithashtu edhe nuk e ka nuk e kërkon prej as kuj që ti bon diqka të mirë. Prandaj është si një mikë i cili nuk shpesohet prej ti ndo një ndimë, gjithashtu edhe është një armik nga i cili nuk duhet të frigohemi, sepse as ndihmon e as që kërkon të ndihmot. As bën keqë e as që bashkohet me dikën tjetër për me bo keqë. Prandaj shemë budhë i ti, siku se të të më verdir, o siku një fotografi e cila është të bukur, në të cilë ndoshtë ashtë ke por ajo a përfitojmë nga ajo? Nuk përfitojmë. A mundemi me marr diçka nga ajo? Shin, nuk mundemi sepse nuk është, ose diçka që është jo reale, diçka që nuk ekziston. Prandaj, ekzistenca e, e thjua sikur një ekzistencë jo reale. Asnjë që ndihmon, edhe as që kërkon që të ndihmohet. Gjithashtu kategoria e tretë është ajo i cili kërkon që të ndihmohet, ndërsa vetë nuk ndihmon. Kjo është gjithashtu një kategori të njerëzve të cili është i gatshëm vështimisht me i shfaq nevoja të veta, ato për të cilën ka e nevoje të ndihmohet, dësa kulmien momenti për me dëshmuar vetën, sikur ndihmëtar i dobishim, atëherat ata nuk e bën, edhe ky njeriu është më të vërtetë i kritikuar, oshi vështir, oshi ran për një shoqëri, sepse vazhdimisht kërkon, ndërsa asnjëherë nuk ofron, ndërsa Islami është ai i cili mundohet te njeriu ta ta krijon këtë baraspesh me dhon edhe me marr. Domethënë, me ndihmu edhe me kërku ndihmën dhe në këtë mënyrë do të jetë do të thotë të kërkohet një barazpesh. Nëse ai që kërkon, dhe nuk lifon kimë të vërtet vetëm se ë, ë, ë, është një element destruktiv, sepse vazhdimisht e potencion nevojën e vet, ndërsa ana shkalon dhe harron nevojën e tjetër kujt, dhe kategoria e tretë është ai që ndihmon, edhe nuk kërkon të ndihmohet, kjo i përket njerëzve të cilët e kanë arritur një shkallë pak më të lartë të edukatës, kur janë të gatshëm që të ndihmojnë, por kur vjen puna që të kërkojnë predikuit asnjë nuk e bën këto këta njerëz fisnik njëse janë të dalluar me këtë vlerë morale që e kanë, edhe këto janë ato që e kanë arritur shkallat e larta në vlerësimin të personalitetit të tyre. Duke marr parasysh se koha vetëm sa ka fundi, ne tani do të vim ndërprerjen e këtij emisioni, që, që, që, që, që në shpresë që vazhdojmë në emisione në arsim bisedën tonë rreth bashkëpunimit, më shpresoj inshallah këto fjalë që i thamta gjën vendin në veprat tona, që të jenë fjalë që na nxjisin tan dishëmje tjetër të bëhemi pjesëmarrës aktiv në bërjen e të mirës gjithashtu edhe të presim të mirën nga të tjerët që të mos bëhen fraytyrë që vetëm presin nga të tjerët dosa obligimet e veta i harrojnë sepse nuk mund të ndërtohet një shoqëri shëndos, e shëndosh, një shoqëri e shëndosh, një bashkësi e fort pa elementin e bashkëpunimit, por bashkëpunimi që është i kuf kufizuar me bashkëpunimin në të mirë dhe në devotshmëri edhe kështu do të arihet urdhri që na e je jepë Allahu në Kur'an ma atasimu bi habillahi gjemija dhe ka puni gjithë të forë për litarën e Allahu gjëshanë dhe mosu për qani kur të arihet edhe rite qkala e bashkëponimit qof shqip të brojtëm nga Allahu subhanahu wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh